היפופוטם. היום משפצים רק עם תח שיפוצים נמאס לך מהבית? אתה רוצה רק חצר? תך שיפוצים יהרסו לך את הבית אתה גר בקומה רביעית ורוצה לגור בקומה שלישית? אין בעיה! קרא לב! תך שיפוצים יורידו אותך קומה אתה בטח רוצה תפאורה של בית הרוס! תח שיפוצים, מקצוענות זה אנחנו, פלוס דרושים עם גרזנים, טוריות, מה שיש. תח שיפוצים ללא רישיון, והנה עבודות שכבר עשינו. מחנה פליטים מג'ריה! הבית של המחבל הוא לא, לא, זה הבית של המחבל! לא, זה הבית! אחד מהם ברחוב הזה בטוח הבא לו! פיצוץ מטוס פן M! ירושימה! כן, תתפלאו, 50 שנה בעסק! אלפי לקוחות מרוצים. שלום. שלום! אתם עושים גם מרפסות? בטח! הנה, יש לך מקום למרפסת! למה? למה לפוצץ? זה לא נראה לך? בחיים לא תמיד יוצא כמו שרוצים! הנה, אשתי הכינה לי סנדוויץ', יצאה סנדוויץ' עם שוקולס ופיצה קשה! ככה, איזה מגניב! זה בכלל לא טעים! לא טעים! אתה רוצה לדום? לא, תודה, אני אכלתי כבר. תאכל! אוי, זה באמת לא טעים. ביי! רגע, רגע, תח שיפוצים, בוא הנה. מה הבעיה? הגימור אינו נאה? אתה פוצצת לי את הבית. מה, מה גימור? צודק. הלקוח תמיד צודק, נכון? פוצצו לך את הבית. שלום! אבל אני רוצה פיצוי. ואני רוצה שאימא שלי עליה השלום תחזור, אז מה? תח, חמודי, תח, מה שלומך? אימא! מה, אמרתי לך לא להתחתן איתך? מה, אכן הלכה בזנדוויץ'? מה זה דברים האלה? זה מרגע! תראי, מה תלכו לעבוד? הורסת לי את כל העסקאות! מה זה, ואת הקשיים שוקולט? תח שיפוצים, תרזן על העצים. סיסמה זמנית.